Oita emeetzi, emeetzi, sokorri da izen baki eta erabakin agusiak aurkeztu ditu. Emazte biktimen aterbetzeko diren oraiko 5 mila tokieri beste mila gehituko zaizkie, emazte kolpatuak plenta edo salaketa pausatzen halko du hospitaletik beretik, poliziategirat edo hauzitegirat joaiteko beharrikukangabe. Frantziako euntairorgoita amabia hauzitegitan, kasu horiek tratatuko dituzten prokuradore berezituak izendatuko dira, gizon mehatxatzeileari lokalizatuko duen brazeile eta elektronikoa ezagiko zaio, polizia berea labisatu ezan dadin, sobera hurbiltzen bada. Emazte biktimari, arrera egukiena egin behar zaiola jandarmeria eta polizia tegietan entzuna izan behar dela, hortako odit bat egin enda laueun eta polizia tegietan ikusteko nola errezibituak diren. Eta azkenik, aita Aitabortitzaren burraso autoritatea mugatuko da.